Pista 3 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drânba Volumul 2, pagina 27 numai când marile calamități ale naturii îi aruncau în pustiul foametei și al disperării, sau când răbdarea, proverbiala răbdare a chinezului, ajungea la capăt, valul răscoalelor țărănești se întindea în toată țara, răsturnând dinastiile domnitoare, dar până la urmă erau înăbușite în sânge și cei rămași în viață se reîntorceau la casele lor pentru a-și relua mizera lor existență. Nu se poate vorbi despre existența în China antică a unui sistem social sclavagist. Sclavii existau, desigur, din timpuri străvechi, dar sclavia nu constituia un mod de producție, nu avea cât de cât o pondere în economia țării. Sclavia era o formă de pedapsă pentru criminal și pentru datornici insolvabili, la care se adăugau și prizonierii de război într-un număr redus. Sclavii nu puteau fi vânduți, rămâneau să își execute pedapsa lucrând pe lângă o instituție a statului sau pe lângă casa și pe ogoarele creditorilor săi. Din cele mai vechi timpuri și până în secolul III, înaintea erei noastre, regimul proprietății funciare era acela al obștei sătești. Pământul aparținea comunității rurale care îl redistribuia pentru a fi lucrat și îl redistribuia în fiecare an familiilor obștei. Mărimea lotului atribuit varia în funcție de numărul membrilor familiei. Unui grup de opt familii îi se distribuiau nouă loturi de pământ, câte un lot pentru fiecare familie la care se adăuga cel de-al la lot, un teren public, un teren comunal, care era lucrat și cultivat în comun de cele opt familii, sistem numit în China al fântânilor. Recolta produsele obținute de pe acest al la lot erau acordate de stat drăgătorilor săi de compensație pentru funcția îndeplinită, căci salarii pentru funcționarii statului nu existau. Unui funcționarii se acordau produsele obținute de țăran pe un asemenea teren comunal sau pe două sau pe mai multe, după poziția pe care o dețina respectivul dregător. Aceste terenuri erau feudele, ca să le numim cu un termen impropriu, potrivit doar Europei Medievale, date de stat funcționarilor săi în uzufruct, deci fără drept de proprietate și fără iobagi și numai pe durata cât deținau respectiva funcție. Acest mod de producție, propriu Indiei și Chinei antice, este acela al opștei agrare, cadru în care n-a apărut încă proprietatea privată și care și-a menținut formele comunitare până târziu. Nota 1 Pe care Karl Max l-a numit mod de producție asiatic, iar cercetătorii noștri sistem tributal, întrucât țărani erau liberi, nelegați de pământ, dar munca lor obligatorie pe terenul comunal avea caracterul și forma de tribut. Închei nota Ceea ce îl caracterizează este o adaptare a formelor comune primitive la condițiile unei societăți divizate în clase, dar se înscrie în sistemul unei societăți pe clase numai prin faptul că obștea, acționând ca o entitate, plătește tribut autorităților de stat sub forma cultivării lotului al nouălea și al furnizării produselor de pe acest teren public, respectivului drăgător. Este, nu propriu-zis, un mod de producție diferit de cel al obștei agrare, ci un sistem economic tributal. Lotul al nouălea din sistemul chinez al fântânilor nu este, în realitate, o feudă, căci ideea de feudă se opune ideii de stat centralizat sau cu tendințe centralizatoare, cum a fost, de fapt, statul chinez din cele mai vechi timpuri. Secolul al treilea, înaintea erei noastre, primul secol de domnie a dinastiei Han, marchează trecerea de la regimul obștei sătești la sistemul feudal. Apare acum proprietatea funciară privată, pământul poate fi vândut sau lăsat moștenire. Opștea agrară se destramă și în curând dispare, dar cel de-al nouălea lot din sistemul fântânilor rămâne până în secolul XII era noastră ca singura formă de retribuție, de salarizare a funcționarilor statului. Conform normei fundamentale a regimului feudal, pământul pe care îl avea în folosință țăranul îi era cedat de senior. În principiu, pământul aparținea monarhului, care îl distribuia vasalilor în schimbul serviciilor lor, sau îl putea retrage și da altui vasal. Dar în curând, marii vasali vor considera că pământurile le aparțin prin drept de moștenire, vor manifesta o tendință de independență și chiar vor întreține trupe proprii. Țăranii datorau seniorului o parte din recoltă, prestații de corvezi, participare la război, totul în schimbul unei vagi protecții. Seniorii feudali primeau de la împărat investitura, o brazdă de pământ simbolică pe care seniorul o ducea acasă și pe ea își construia altarul, pe care aducea ofrande zeilor și strămoșilor. Trea un orașe fortificate, cu două rânduri de ziduri, între care se afla situat, separat, cartierul negustorilor și al meșteșugarilor. Nota 1. Țăranul era legat de pământul pe care îl lucra. Putea fi transmis altui stăpân în caz că acest pământ era vândut, cedat sau lăsat moștenire. Își putea vinde prisosul de produse la târg, dar nu putea poseda pământ. Iarna locuia în sat, iar vara se muta cu familia pe ogorul pe care lucra. Închei nota Nobilii se distingeau ca atare prin descendența lor din strămoși ilustri. Ca urmare, ei aveau dreptul să posede pământuri, să facă parte dintr-un clan, să dețină o funcție în stat, să oficeze cultul strămoșilor și să transmită fiilor lor aceleași privilegii. Fiecare clan își avea strămoșul său, un zeu sau un erou, un animal totemic sau o plantă, de regulă meiuri. Autoritatea șefului de clan era absolută. Încadrați într-o ierarhie rigidă, nobilii erau împărțiți în cinci categorii. Întinderea feudei lor era cel puțin la început în funcție de poziția lor în cadrul acestei ierarhii. Dacă era lipsit de proprietate, nobilul putea intra ca vasal în serviciul unui nobil de rang superior, îndeplinind chiar funcții umile de scutier, halebardier, bucătar, birjar și altele. Alți nobili se ocupau cu comerțul sau deveneau administratori ai marilor proprietari. Alții își alegeau alte ocupații, de institutor la state, de medici, de ghicitor, etc. Dar în orice situație ajungeau, ei rămâneau nobil, puteau ocupa oricând cele mai înalte funcții și nu se amestecau niciodată cu simpli muritori care nu aparțineau aristocrației. Un nobil putea fi în același timp senior feudal și vasal al unui feudal mai puternic, de un rang superior și mai bogat cu instaurarea Imperiului către sfârșitul secolului III înaintea erei noastre, aventurierii și noi îmbogățiți au privat în mare măsură nobilimea de puterea și privilegiile ei. Clasa nobililor și-a menținut prestigiul și puterea, numai deținând calitatea de funcționari a Imperiului. Noua nobilime o constituiau în alții funcționari nobilați de împărat care le acordă și la tifundii. Însuși regele era totodată seniorul feudal suprem în statul său, dar și vasal, în virtutea situației și titlului său de fiu al cerului, al seniorului din El Era învestit cu funcții sacre, putând oficia numai el marile sacrificii. El promulga legile, era șeful suprem al justiției și în principiu al armatei. Regalitatea era ereditară, primul fiu al soției legitime devenea moștenitorul de drept al tronului. Începând din secolul al II-lea, înaintea erei noastre, împăratul îi rămâne căpetenia nobilimii, căreia el îi fixează rangurile. El hotărăște politica imperiului, celebrează actele rituale de stat, acordă și retrage titlurile nobiliare. Este un autocrat cu aureolă de natură divină, care prin calitatea lui de fiu al cerului și prin virtuțile sale personale, garantează bunăstarea și moralitatea statului. Toate acestea teoretic, practic însă, incapacitatea și lipsa de prestigiu personal al unor împărații despuiau în ochii poporului și ai curtenilor de această aureolă. Funcționarii O importanță efectivă și fundamentală a avut-o în China, începând din secolul III înaintea rei noastre, clasa funcționarilor numit prin concurs, un aport original al civilizației chineze. Materiile de examen, eficiența activităților, prestigiul de care se bucurau, originea lor socială și modul real în care au fost recrutați au variat mult de-a lungul timpului, dar instituția astfel construită a rămas sprijinul principal al Imperiului. Informațiile cele mai bogate privind administrația Imperiului datează doar din secolul XII era noastră, dar în esență această administrație continuă structurile secolelor anterioare. În vârful piramidei administrative se afla un consiliu restrâns de trei sau cinci miniștri. Un alt corp de funcționari redacta sub conducerea directă a împăratului decretele, verifica executarea hotărârilor și controla aparatul administrativ. Alți funcționari formau cancelaria Secretariatul Imperial și cele șase ministere personal, finanțe, rituri religioase, război, justiție și lucrări publice. Alții erau atașați pe lângă casa imperială sau se interesau direct de anumite sectoare, problemele agriculturii, construcția și întreținerea canalurilor, educație și învățământ, relații externe, etc. Totul în aparatul administrativ central era de o mare complexitate și de o noutate surprinzătoare. Una din particularitățile epocii Ming și totodată una din racilele oribile ale vieții politice chineze, tind îndelungate încă din epoca dinastiei Han, a fost poziția influentă și abuzivă a eunucilor, omnipotența lor în anumite perioade. În sarcile lor erau treburile privind membrii familiei împăratului, ca atare li se încredința comanda gărzii palatului, fapt care le permita să ajungă să ocupe cele mai înalte funcții militare, iar faptul că gestionau întreprinderile producătoare de articole de lux pentru curte și faptul că tot ei controlau și modul în care erau plătite tributurile, l-a permis să realizeze bogăția apreciabile. Devotați, dar ambițioși și perfis, intriganți abili și fără scrupule, fiind în contact direct și permanent cu împăratul, eunucii hotărau numirile funcționarilor, îndeplinau funcția de spion și provocatori, conducând efectiv poliția secretă. Din 1426, când eunucii au fost constituiți în Consiliul Privat al împăratului, toate organele de guvernare oficiale au ajuns în realitate în mâna lor. Imperiul era împărțit în provincii 16 în secolul al XII-lea, fiecare provincie avea de regulă 10 prefecturi, la rândul lor organizate în 3 sau 5 subprefecturi. Toate aceste unități administrative dispuneau de respectivele lor corpuri de funcționari interiori, numiți de șeful lor ierarhic. Căpeteniile satelor erau alese de locuitori. În raport cu populația, numărul funcționarilor era foarte mic. Examenele de concurs se făceau tot la trei ani, la sediul prefecturilor, în capitalele provinciilor și la Palatul Regal. Erau cinci feluri de examene, tip doctorat, în literă, drept, rituri religioase, istorie și studii clasice. Se acorda mai mare importanță cunoștințelor umanistice decât celor practice, tehnice. Cariera de funcționar era ținută în mare cinstă, era foarte invidiată căci deschidea respectivului funcționar și familiei sale ca spre cele mai mari onoruri. Cei care ajungeau în posesia doctoratului în litere, categorie care se bucura de cea mai înaltă considerație, alcătuiau un fel de castă. Aceștia erau foarte solidari între ei și, fiind cei mai culți și mai distinși în maniere dintre mandarin, afișau totdeauna un arogant aer de superioritate. Avansarea funcționarilor se făcea după criterii obiective, în teorie, în baza dosarului, dosar foarte bogat în note de serviciu, caracterizări, rapoarte ale superiorilor, etc. Nota 1 Ceea ce nu însemna firește că n-ar fi existat și cazuri abuzive de nepotism, intervenții, recomandații și chiar de venalitate Închei nota Când împlinau vârsta de 68 de ani, se retrageau din funcție Împăratul le acorda o gratificație în bani sau în teseturi, dar nu o pensie regulată Nu era necesar, căci din cele mai vechi timpuri, tradiția stabilise că la bătrânețe părinții trebuiau să fie întreținuți de copiilor Poziția funcționarilor militari era mult inferioară celei a funcționarilor civili. Este adevărat că în unele perioade, de pildă în secolele 8-10 era noastră, comandanții militari ai provinciilor aveau sau își arogau în mod abuziv puterea aproape discreționare. Dar în linie generală, militarii erau subordonați administrației civile. Militarii, care de obicei erau de origine socială foarte modestă, erau disprețuiți de funcționarii civili, dar nu numai din considerentul originii lor, ci și pentru incultura, aroganța și brutalitatea lor. Mai ales după ce, începând din secolul 8 era noastră, armata a ajuns să fie compusă din mercenari, a spori și aversiunea poporului față de tipul de militar aventurier. Țăranul, pentru care soldat era sinonim cu bandit, îi detesta pe soldații țărilor, la fel ca pe inamici. Aceste sentimente antimilitariste erau întreținute de comportarea crudă a militarilor, inclusiv în războaiele civile, când represiunile împotriva populației rurale și de la orașe erau de o cruzime înspăimântătoare. Scrierile timpurilor vechi dau informații și asupra istoriei militare chineze, în secolul XIII era noastre, soldații erau instruiți prin exerciții de luptă libere, box, scrimă și tragere cu arcul. Armata era formată din pedestrași, călăreți și care de luptă. Exista și un fel de artilerie dotată cu 16 tipuri diferite de catapulte, care aruncau asupra orașelor asediate bolovani, metal topit, lichidă, otrăvită și chiar bombe explozive. Nota 2 Pulbera a fost inventată de chinezi în timpul dinastiei Tang, între 618-907, închei nota. Scări și mașinarii montate pe roți permitau asediatorilor să escaladeze fortificațiile, în timp ce arcașii foloseau săgeți incendiare. Dintre toate armele însă, cele mai eficiente erau vicleșugul, spionajul și amenințarea cu distrugerea completă a orașului și cu exterminarea totală a populației, ceea ce de foarte multe ori se întâmpla într-adevăr. Comerțul și meșteșugurile Tradiționala morală chineză nu prea se exprima în favoarea negustorilor. Practica comercială intensă și sistematică datează la chinez abia din secolele 10 xi era noastră. A pornit și s-a dezvoltat în China meridională, unde era favorizată de anumite împrejurări. Fluviul Yangtze era perfect navigabil spre deosebire de fluviul galben din nord. Câmpile erau străbătute de canale largi, țărmul mării lung de 3000 de kilometri invita la navigație de cabotaj și în larg, după exemplul negustorilor arabi și persani. Navigația era facilitată începând din secolul XII de folosirea buzolei, cunoscută încă dinainte de geomanți, precum și de hărți maritime și astronomice. Comerțul era reglementat de stat. Începând din secolul X, era noastră, transacțiile se făceau aproape numai pe baza monedei. La chinez, moneda era folosită încă din secolul V, înaintea erei noastre. Dar chiar din secolul 9, era noastră, negustorii se serveau și de un fel de bilete de bancă, bacnote de hârtie care însă aveau un curs limitat la anumite regiuni și la un anumit număr de ani. Statul instituise monopol pe unele articole, sare, ceai, băuturi alcoolice și altele. Concurența negustorilor străini, evrei, sirieni, persani, arabi, etc. era foarte puternică, ceea ce însă n-a împiedecat îmbogățirea considerabilă și a negustorilor chinezi, mai ales a celor care aprovizionau armata sau a celor care erau și proprietari de ambarcațiuni. Navele chineze ajungeau în secolul XII până în Japonia și Filipine, pe coastele meridionale ale Indiei, în Orientul Mijlociu, iar în direcția Africii până la Madagascar. O asemenea navă mare, joncă, putea transporta până la 600 de persoane plus câteva zeci de tone de mărfuri. Se exportau materii prime, plumb, cositor, argint, aur sau vinite, mărfuri de preț, brocarturi și mătăsuri, faianțe și porțelanuri. Se importau mirodenii, lemn de santal, fildă coral, agată, perle și altele. Un având rapid a căpătat comerțul interior, în special cel alimentar. Negustorii erau organizați în bresle, asemenea meșteșugarilor și celorlalte profesiuni. Dar deși bogați, negustorii nu se bucurau de considerație din partea nobililor sau a funcționarilor. Fiilor nu aveau acces la concursurile pentru posturile de funcționar de stat. Vanitatea lor rănită însă căuta alte compensații, imitau stilul de viață al în alte societăți, cumpărau de la saterenuri a căror proprietate comporta și un titlu nobiliar sau ținau să se afișeze ca mari amatori de artă. Toată de, de jos a ierarhiei comercianților, o ocupau mizerii negustori ambulanți. Tabloul acestei categorii era în același timp extrem de variat, de pitoresc și de multe ori dramatic. Erau vânzători de ceai, de jucării, de mâncări gata pregătite, de horoscope, de trestie de zahăr, de animale mici, de păsări, de fructe, de flori de zahăr, de fumigene contrațințarilor. Variată și specializată era săia nesfârșită de meșteșugari, ocupații și profesiuni. Uimitor de bine organizate de către Bresle au ajuns în secolele 12 și 13 birourile de plasare. Din intermediul lor se puteau închiria orice fel de localuri, se puteau angaja secretari, contabili, bucătari, grădinari, blăduze, purtători de lectice, oameni de escortă pentru călătorii mai lungi, concubine, tineri cântăreți sau se puteau afla adresele dansatoarelor. Mai ales se căuta personal de serviciu, căci mari bogătași, nobilii, funcționarii superiori sau negustorii parveniți, aveau mare ambiție de a întreține un personal cât se poate de numeros. Pe lângă aceștia, marile familii își aveau propriile lor bijuterii, brodeze, sculptori în filde și așa mai departe. Casele marilor nobili întreținau nu numai preceptori, muzicani sau decoratori proprii, ci și povestitori de istorii vechi, cântăreți de poeme, pictori, copiști, compozitori de poezii ocazionale, dresori de animale. În schimb, în ateliere, în restaurante, în prăvălii, în ceinării, personalul era în număr absolut minim. Hamali, căruța și gunoierii, sacagii, măturătorii de stradă, toți erau grupați în brezle, până și răufăcătorii, bandiții, escrocii, pungași sau cerșetorii. Numărul cerșetorilor ajunsese atât de mare în această epocă, încât de teama revoltelor și a dezordinilor, autoritățile statului le distribuiau ajutoare în alimente și bani, mai ales în perioadele de foamete, inundații, mari incendii sau ierni grele. Un caracter esențial diferit a avut opera de asistență publică desfășurată încă din secolul V de budism, care a introdus în China instituțiile de binefacere, aziluri, orfelinate, dispensare, spitale, pentru bolnavi și pentru infirmi, instituții întreținute din veniturile moșiilor proprii, iar din secolul 9 de autoritățile regionale de stat. Locuința, îmbrăcămintea, alimentație Asupra condițiilor materiale de viață ale chinezilor din timpurile cele mai vechi, arheologia și alte documente ale timpului ne furnizează câteva elemente indicative, astfel asupra locuinței. În nordul Chinei, în prima jumătate a mileniului al doilea, înaintea erei noastre, casele săpate în Luz aveau forme unor știubeie, cu diametrul de circa 3 metri, înălțimea de 1,80-2,50 metri, acoperite cu trunchiuri de copaci peste care se așeza paie sau iarpă. O deschidere în acoperiș servea drept ușă. Consistența lățului permitea și săparea de gropte orizontale, forme de locuințe existente în unele părți și azi, dar adaptate și îngrijite. În epoca Shang, 1500-1150, se construiau și case mari. S-a descoperit una cu dimensiuni de 9 pe 27 de metri, pe o terasă de pământ bătut, cu pereții groși de 70 de centimetri, ridicați până la o înălțime de 3 metri prin baterea pământului cu maiul. Acoperișul era susținut de trei rânduri de coloane de lemn, peste bânele care puteau avea o lungime și de 10 metri se întindau rogojin de trestie acoperite cu lut. Până în zilele noastre s-a menținut această preferință a chinezilor pentru coloanele numeroase și pentru grinzile ieșind mult în afara marginilor acoperișului, bogat decorate, obicei începând din secolul VI înaintea noastre, mai ales în exteriorul edificiului cu diferite motive, flori, păsări, pești în culori vii. Admirabilele sculpturi în len, uneori și incrustațiile cu colți de misteți găsite în mormintele epocii, erau desigur, aplicate și în locuințele private. Materialul de construcție era lemnul, piatra era folosită numai în construcția de poduri și diguri, pentru pavajul străzilor, pentru balustrade, statui și altele. Chinezii n-au înțeles nici mai târziu să îndrăguințeze piatra, nici chiar pentru edificiile publice. Încă din perioada Shang, casele care aveau curți înconjurate de valuri de pământ groase de un metru și înalte de 2,50 metri, erau construite după un plan bine gândit. Nota 1 din acest timp datează și urmele unui palat regal, care împreună cu toate construcțiile anexe se întindea pe o suprafață de șase hectare. Închei nota. În perioadele următoare, materialul de bață pentru construcții a rămas lemnul și bambusul. Principiile de construcție erau identice pentru casele celor bogați, toate de formă rectangulară, fără pereți de susținere, fără fundație, doar cu stâlpi de lemn la distanțe de 3 metri, sprijiniți pe tălpi de piatră îngropate o jumătate de metru în pământ. Acoperișul cu două pante se sprijina pe o combinație de căpriori și de console, ceea ce crea impresia că stă suspendat în aer. Părțile aparente ale șarpantei erau migălos, sculptate și pictate în culori vii. Casele mari aveau acoperișurile din olane smălțuite în galben, verde și culoarea jadului. Începând din epoca Tang, secolele 7-10 era noastră, extremitatea acoperișului este ușor ridicată spre a-l armoniza cu peisajul natural-ambiant. Dar acest stil era rezervat prin decret imperial numai caselor marilor nobili sau clădirilor oficiale. Numai aceste clădiri puteau adăuga la acoperiș și diferite ornamente de teracotă, animale, păsări, dragoni. Pereții care deci n o funcție de susținere a acoperișului erau înalți doar de o jumătate de metru. Storuri, perdele, panouri, mobile de bambu serveau drept pereți interior. Carourile ferestrelor din pereții exteriori erau acoperite cu hârtie translucidă sau cu picturi multicolore de mare efect decorativ. Ușile caselor dădeau direct în stradă. Spre stradă, pereții n-avau ferestre. Dar casele celor bogați aveau curți interioare și exterioare, grădini și parcuri cu mici coline, cascade și lacuri artificiale, cu feluriți pești exotici, cu flori rare, arbori pitici, pin contorsionați, grotă și munți în miniatură. Încălzitul era mai ales în China, de Nord, o problemă pe care țăranul o rezolva, stând și în casă îmbrăcat gros și dormind pe un pat făcut din cărămidă, comunicând cu vatra. La oraș, căldarea cujerate abia dezmorțea aerul. Interiorul era foarte simplu, măsuțe foarte joase, hainele se țineau în lăzi, se dorma și se sta pe rogojin sau pe piei, în casele bogate se ședea pe perne sau chiar pe fotolii. Scaunul propriu-zis, pliant în X, pe care chinezii îl numeau scaun barbar, apare în China, provenind din India, abia în secolul X era noastră. Dar scaunul a devenit o mobilă curentă, în China abia acum două-trei secole. Paturile din casele bogate erau în secolul XIII închise de trei părți cu margini înalte, sunt toți decorate cu picturi, lac și incrustații, dar pernele erau de len sau de faianță, de asemenea bogat decorate. Decorația interioară, culorile dominante fiind roșu și negru, includea rulouri cu picturi de peisaje, ocupând uneori un perete întreg, vasă de ceramică sau porțelan, statuete de animale și mai ales flori de nenumărate specii și varietăți, inclusiv flori de prun, de păr, de cireș, de piersic, aranjate cu o artă savante pe care mai târziu japonezii o vor duce la culm de rafinament nici îmbrăcămintea chinezilor n-a variat prea mult de-a lungul timpului, cu toate deosebirile inerente, regionale, sociale sau profesionale, căci îmbrăcămintea servea și pentru a marca aceste distinții pe care un mare număr de decretele prevedea cu strictețe și precizie, iar numeroasele tratate consacrate a acestui capitol le descria în toate amănuntele. Sesutul din fibrele diferitelor plante, în primul rând o specie de cânepă, se practica probabil chiar înainte de mileniul al doilea, înaintea erele noastre. În acel mileniu, firul de mătase era deja întrebuințat. Omul de rând purta un pantalon și o tunică de culoare albă. Cămașa sau indispensabili erau pentru el articole necunoscute. Pantalonul a fost adoptat în secolul IV, era noastră de la călăreții invandatori din Asia Centrală. Peste tunică, purtată zi și noapte, lungă fie până la genunchi, fie până la glesne, în timpul iernii bărbații mai îmbrăcau altele pe deasupra, până la 13 tunici. Cei bogați purtau iarna și o blană. Femeile de la țară purtau pantaloni ca bărbații. La oraș, peste pantaloni, îmbrăcau o cămașă lungă. Țăranii, oameni din popor, în general, nu purtau cordon sau centură, fapt care făcea mai comodă îmbrăcămintea.